Condiția umană Pista 26 Partea a șaptea Paris, Iulie Feral, făcându-și ziarul în care consorțiul era cel mai violent atacat, ajunse ultimul în sala de așteptare a ministrului de finanțe. Aștepta un grupuri, directorul adjunct al mișcării generale a fondurilor, fratele lui Feral, Dibaci, se îmbolnăvise săptămâna trecută, Repres reprezentantul băncii franței, cel al principalei bănci franceze de afaceri și a instituțiilor de credit. Ferral îi cunoștea pe toți, un fiu, un genere și vechi funcționar ai Inspecției Finanțelor și ai Mișcării Generale a Fondurilor. Legătura între stat și instituție era prea strânsă pentru ca aceștia să nu aibă un folos, atașându-și funcționari care găseau pe lângă foștilor colegi o primire favorabilă. Ferral remarcă mirarea lor, s-ar fi convenit să vină înaintea lor. Nevăzându-l de loc acolo, își închipuiseră că nu fusese convocat. Îi mira că își îngăduise să vină ultimul. Îi despărțea tot. Ce gândea el despre ei, ce gândeau ei despre el, felul lor de a se îmbrăca. Două rase. Fură introduși aproape imediat. Ferran nu cunoștea prea bine pe ministru. Expresia de pe fața sa, parcă din alte timpuri, venea oare de la părul său alb, desc al perucilor de pe vremea regenței, Fața acestuia, fină, cu ochii limpezi, zâmbeturată de primitor, parlamentar, vechi, se potrivea cu faima de politețea ministrului, faima paralelă cu a violenței sale când îl înțepa vreun bărză un napoleonian. În timp ce fiecare lua loc, Feral se gândea la o anecdotă celebră. Ministrul, pe atunci ministrul de externe, zgâlțise de pulpana haine pe trimisul Franții în Maroc și, pleznindu-i cu sătura de la spatele hainei, spuse Aduceți una din hainele mele pentru domnul." Sunând apoi din nou în clipa când ușierul pleca, cea mai veche, nu merită alta. Fața sa ar fi fost foarte seducătoare, fără o privire care nega ce făgăduia gura. Rănit într-un accident, unul din ochii săi era de sticlă. Se așezaseră. Directorul mișcării generale a fondurilor, la dreapta ministrului, Feral la stânga sa, reprezentanții în fundul cabinetului pe o canapea. Știți, domnilor, spuse ministrul, de ce v-am convocat. Ați examinat fără îndoială problema. Las domnului Feral să cena să vă rezume și să vă prezinte punctul său de vedere. Reprezentanții așteptară răbdător ca Feral, conform obiceiului, să le înșire la gogoși. Domnilor, spuse Feral, există obiceiul într-o discuție ca asta de a prezenta bilanțuri optimiste. Aveți în față raportul Inspecției Finanțelor. În mod practic, situația consorțiului e mai proastă decât o lasă să se presupună acest raport. Nu vă înfățișez nici posturi înflate, nici creanțe nesigure. Pasivul consorțiului îl cunoașteți, desigur, doresc însă să vă atrag atenția asupra a două puncte ale activului pe care nu le poate indica niciun bilanț și în numele cărora se cere ajutorul dumneavoastră. Primul, consorțiul reprezintă singura operă franceză de acest gen în extremul orient. Chiar deficitară, chiar în pragul falimentului, structura sa rămâne intactă. Rețeaua sa de agenți, rețeaua sa de cumpărare și vânzare în interiorul Chinei legăturile stabilite între cumpărătorii săi chinezi și societățile sale de producție indochineze, toate acestea sunt și pot fi menținute. Nu exagerez până că pentru jumătate din negustorii ianțeului, Franța înseamnă consorțiul, după cum Japonia e concertul Mitsubishi. Organizarea noastră, o știți, poate fi comparată în întindere cu cea lui Standard Oil. Revoluția chineză nu va dura veșnic. Al doilea punct. Grație legăturilor care unesc consorțiul cu o mare parte a comerțului chinezesc, am participat în modul cel mai eficace la cucerirea puterii de către generalul Chiang kai si E de pe acum sigur faptul că partea construcției căilor ferate chineze, făgăduită Franței prin acordul va fi încredințată consorțiului. Îi cunoașteți importanța. Pe acest element vă rog să vă bazați pentru a acorda consorțului ajutorul pe care îl solicită de la dumneavoastră. Din cauza prezenței sale, mi se pare îndreptățit să doresc să nu dispară din Asia, singura organizație puternică care reprezintă țara noastră, chiar dacă ar trebui să iasă din mâinile care au fondat-o. Reprezentanții examinau cu grijă bilanțul pe care de altfel îl cunoșteau și care nu le spunea nimic nou. Fiecare aștepta să vorbească ministrul. Nu este numai în interesul statului, spus acesta, dar și al instituțiilor ca să nu fie atins creditul. Prăbușirea unor organisme atât de importante ca banca industrială a Chinei sau consorțiul nu poate fi decât supărătoare pentru toți. Vorbea tacticos, rezema despre teaza fotolului cu privirea pierdută, lovind ușor cu vârful creionului sugativa dinaintea sa. Reprezentanții așteptau ca atitudinea sa să devină mai precisă. Vreți să-mi îngăduiți, domnule ministru, spuse reprezentantul băncii Franței, de a vă supune o părere puțin diferită? Sunt singurul care nu reprezintă aici o instituție de credit, deci imparția. Timp de câteva luni, Crahurile mișorează micșorează depozitele, e adevărat, dar după șase luni, sumele retrase intră automat și tocmai la principalele instituții care oferă cele mai multe garanții. Poate că prăbușirea consorțului, departe de a fi dăunătoare instituțiilor pe care le reprezintă dumnealor, le-ar fi din favorabilă. În afară de faptul că e întotdeauna imprudent să te joci cu creditul, 15 falimente ale băncilor din provincie nu ar fi folositoare instituțiilor dacă n-ar fi decât din cauza măsurilor politice care ar trebui luate. Asta înseamnă să vorbești ca să nu tași din gură, se gândi feral, doar atât că Banca Franței se teme să se angajeze ea înșași și că va trebui să plătească dacă plătesc instituțiile. Tăcere Privirea întrebătoare a ministrului o întâlni pe cea unia dintre reprezentanți. Aveau o față de locotenin de husari, privire sigură de sine, gata să mustre, voce tăioasă. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă de obicei la discuția asemănătoare a celor la care suntem adunați, trebuie să vă spun că sunt mai puțin pesimist ca domnul Feral asupra ansamblului posturilor bilanțului pe care ni l-a prezentat. E adevărat, situația băncilor grupului e dezastruoasă, însă unele societăți pot fi apărate chiar în forma lor actuală. Eu vă cer să mențineți ansamblul unei opere," spuse Feral. Dacă îi disturs consorțiul, afacerile sale pierd orice sens pentru Franța." Din potrivă," zise un alt reprezentant cu fața slabă și fină. Mie mi se pare că domnul Feral e mai degrabă optimist în privința activului principal al consorțiului. Împrumutul n-a fost încă emis." Vorbind, se uita în mod special la reverul hainei lui Feral. Acesta, mirat, îi se privirea și pricepun cele din urmă. Numai el nu era decorat. Interlocutorul său era comandor al legiunii de onoare și privea cu dușmănie butoniera sa demnă de dispreț. Feral nu aștepta să niciodată considerație decât de la forța sa. Știți că va fi emis, spuse el. E emis și acoperit. Asta privește băncile americane și nu pe clienții lor care vor lua ceea ce li se va da. Să presupunem. Împrumutul acoperit cine ne spune că vor fi construite căile ferate? Dar, spuse Feral cu oarecare mirare, nu e vorba ca partea cea mai mare a fondurilor să fie vărsată guvernului chinez? Ele vor merge direct, nu în pe îndoială de la băncile americane la întreprinderile însărcinate cu fabricarea materialului. Ar credeți că americanii ar plasa împrumutul? E limpede. Dar Chiang kai poate fi ucis sau bătut. Dacă renaște comunismul, împrumutul nu va fi emis. În ce mă privește, nu cred în menținerea la puterea lui Chiang Kai-shi. Informațiile noastre prevăd căderea sa iminentă. Comuniștii sunt zdrobi spre tutindeni răspunse Feral. Borodin a părăsit Hancheul și se întoarce la Moscova. Comuniștii, fără îndoială, dar nu comunismul. China nu va redeveni niciodată ce a fost și, după victoria lui Chan kai trebuie să ne temem de noi valuri comuniste. Părerea mea e că va mai fi încă la putere în următorii 10 ani, dar nu există afacere fără un risc. Dacă se menține la putere Chan kai spuse cu o voce blândă un reprezentant tânăr cu părul cres. China își va recăpăta autonomia ei vamală. Cine ne garantează că, dacă i-am acordat domnului Feral tot ceea ce crede, activitatea sa nu își pierde orice valoare în ziua în care legile chineze vor fi suficiente să o reducă la zero? Se pot da mai multe răspunsuri la asta, o știu. Mai multe, spuse Feral. Nu e mai puțin adevărat, răspunse reprezentantul cu fața de ofițer, Că această afacere este nesigură sau, chiar admițând că nu implică niciun risc, e limpede că ea implică un credit pe termen lung și, în realitate, participarea la soarta unei afaceri. Știm cu toții că domnul Germain era cât pe ce să se ruineze și să re-ruineze creditul laionez pentru că se interesase de culorile de anilină, totuși una din cele mai bune afaceri franceze. Rolul nostru nu e de a participa la afaceri, ci de a împrumuta bani pe garanții și pe termen scurt. Dincolo de asta, nu noi mai avem cuvântul ci băncile de afară, de afaceri. Tăcere din nou, tăcere prelungită. Feral încerca să deslușească motivele pentru care ministrul nu intervenea. Toți, chiar și el, vorbeau o limbă convențională și înflorită ca formulele rituale din Asia. De altfel, se potrivea ca toate acestea să aibă un aer vacinezesc. Că garanțiile consorțului erau insuficiente era destul de limpede. Alminter s-ar fi aflate la aici, de la război, pierderile suferite de rezervele franceze, cum spun ziarele de șantaj, se gândea el, enervarea îl făcea să aibă vervă, care subscriseseră la acțiunile sau obligațiile afacerilor comerciale recomandate de instituții și de marele bănci de afaceri, se cifrau la aproximativ 40 de miliarde, mult mai mult decât tratatul de la Frankfurt. O afacere proastă dădea un comisiun mai mare decât una bună și iată explicația. Era nevoie ca această afacere proastă să fie prezentată instituțiilor de unul de ai lor, nu vor da bani în afara de cazul când ministrul ar interveni formal pentru că Feral nu era dintre ei lor. Necăsătorit, povești cu femei frumoase, bănui că fumează opiu, desprezuise legiunea de onoare. Prea orgolios pentru ca să fie conformist ori ipocrit. Poate că individualismul dus până la capăt nu se putea dezvolta din plin decât într-o epocă a ipocriziei. Nu întâmplător, Borgia era papă. Nu la sfârșitul secolului al XVIII-lea, printre revoluționare francezi îmbătați de virtute, s-ar fi putut întâlni mari individualiști, ci în timpul renașterii, într-o structură socială cum era creștinătatea, e că se poate de limpede. Domnule ministru spuse cel mai în vârstă dintre delegați, mâncându-și odată cu silabele și mustața sa scurtă, albă, ca și părul ondulat. E de la sine înțeles că suntem dispuși să venim în ajutorul statului, e clar, o știți. Își scoase de pe nas, iar gesturile mâinilor, care cu degetele sale ușor depărtate deveniră gesturi de ale unui orb, la urma urmei totuși ar trebui să știm în ce măsură. Nu spun că fiecare dintre noi n-ar putea interveni cu 5 milioane. Bun. Dar nu despre așa ceva e vorba, deoarece consorțiul trebuie să ramburseze cel puțin 250 de milioane ca depuneri. Atunci ce e de făcut? Dacă statul consideră că un crach de o asemenea importanță e supărător, Poate găsi el însuși fondurile. Pentru a salva pe depunătorii francezi și pe depunătorii anamiți, Banca Franței și Guvernământul General al Indochinei sunt totuși mai indicați decât noi, care avem și pe depunători și acționarii noștri. Fiecare dintre noi se află aici în numele instituției sale. Cine dintre noi poate afirma că acționarii săi ar aproba un împrumut ce nu-i destina decât să mențină o instituție care se clatină. Ce gândesc acești acționari, domnule ministru, și nu numai ei, o știm foarte bine. Că piața trebuie însă notoșită, că afacerile neviabile trebuie să fie date peste cap. Că le menține în mod artificial e cel mai prost serviciu care s-ar putea face tuturor. Ce devine eficacitatea concurenței care reprezintă viața comerțului francez dacă afacerile condamnate sunt menținute în mod automat? Atunci, rolul nostru este de a împrumuta bani pe garanție, cum s-a spus foarte exact. Garanțiile pe care vi le propune domnul Feral. L-ați auzit pe însăși domnul Feral. Vreau oare statul să se substituie în acest caz domnului Feral și să se dea garanții în schimbul cărora vom acorda consorțiului fondurile pe care are nevoie? Într-un cuvânt, statul, fără vreo compensație, face apel la devotamentul nostru sau ne cere, el și nu domnul Feral, de a înlezni o operație de trezorerie chiar pe termen lung. În primul caz, devotamentul nostru este asigurat, însă, în sfârșit, trebuie să ținem seama de acționarii noștri. În al doilea rând, ce garanții oferă? un limbaj complet cifrat cu feral. Dacă n-am fi pe cale să jucăm o comedie, ministrul ar răspunde îmi place omorul cuvântului de votament. Esențialul beneficiilor voastre vine din raporturile voastre cu statul. Trăiți din comisioane, sursa importanței instituției voastre și nu dintr-o muncă nici din eficacitate. Sub o formă sau alta, statul v-a dat în acest an 100 de milioane. Voi înapoi 20, binecuvântați numele și încetați. Dar nu era vorba de așa ceva. Ministrul lua dintr-un sertar al biroului o cutie de caramele moi și o întinsă la toată lumea. Fiecare mâncă una în afară de Ferar. Știa acum ce voiau delegații instituțiilor. Să plătească, pentru că era imposibil să părăsească acest cabinet fără să ofere ceva ministrului, să plătească însă cât mai puțin. Cât îl privește pe acesta, Ferral aștepta sigur că era pe cale să cugede. Ce-ar fi părut că face șoazeul în locul meu? Ministrul nu cerea seniorilor de pe vremuri lecții de voință, ci de ținută sau de do ironie. Domnul director adjunct al Mișcării Generale a Fondurilor vă va spune, ca și mine, spuse el, bătând în masă tactul cu creionul, că nu vă pot da aceste garanții fără un vot al Parlamentului. V-am convocat, domnilor, pentru că problema pe care o dezbatem privește prestigiul Franței. Credeți dumneavoastră că e un mod de a o apăra aducând problema aceasta în fața opiniei publice? Desigur, desigur, permiteți însă, domnule ministru, tăcere. Reprezentanții sugându-și caramelele cu un aer meditativ se fereau de accentul din over de care se simțeau cu toți amenințați dacă ar fi deschis gura. Prin urmare, domnilor, continuă ministrul, văd că suntem de acord asupra acestui punct. Din orice unghi de vedere am privit problema, e necesar ca depunerile să fie rambursate. Guvernământul general al Indochinei va participa la salvarea consorțului cu o cincime, care ar putea fi partea dumneavoastră. Acum, fiecare se refugia în subtul caramelei. O mică distracție, spuse Feral. Are poftă să se distreze, însă rezultatul ar fi fost același și fără caramele. Cunoștea valoarea argumentului adus de ministru. Doar fratele său, răspunsete celor care cereau mișcării generale a fondurilor o conversiune fără votul parlamentului. De ce n-aș da apoi, prin propria mea putere, 200 de milioane amantei mele? Domnule ministru, spuse Feral, dacă afacerile sănătoase ale consorțului sunt într-un fel sau într-altul reluate, dacă depunerile, orice s-ar întâmpla, trebuie să fie rambursate, nu credeți că este cazul de a se dori un efort și mai mare din care să nu se excludă salvarea consorțului? Existența unui organism francez atât de întins n-are iauare în ochii statului o importanță egală cu cea a câtorva sute milioane de depuneri. Cinci milioane domnilor nu este o cifră serioasă, spuse ministru. Trebuie oare să fac un apel mai presan la devotamentul de care ați vorbit? Știu că țineți foarte mult, că și consiliile dumneavoastră țin la asta, să evitați controlul băncilor din partea statului. Nu credeți că prăbușirea unor afaceri de tipul consorțului o să împingă opinia publică să ceară un asemenea control care ar putea deveni imperios și poate urgent? Din ce în ce, mai mult în stil chinezesc, îți zicea Feral. Această propozițiune voia să spună doar atât. Înceta să mai îmi cele 5 milioane ridicole. Controlul băncilor este o amenințare absurdă când e făcută de un guvern a cărui politică este la polul opus al măsurilor de acest gen. Iar ministrul nu are deloc chef să recurgă într-adevăr la așa ceva, după cum acel reprezentant care are influența asupra agenției Havas n-are chef să ducă o campanie de presă împotriva ministrului. Statul nu mai poate lua măsuri serioase împotriva băncilor și nici ele împotriva lui. Toate complicitățile. Personal comun, interese comune, psihologie comună luptă între șefii de servici ale aceleași instituții și din care, de altfel, instituția trăiește. Dar prost, ca odinioară la Astor, nu se va salva decât din necesitatea de a nu da înapoi și de a nu arăta niciun fel de mânie. Era însăbătut. Considerând eficacitatea drept valoare esențială, nimic nu putea compensa faptul că se afla într-o poziție de umilire în fața acestor oameni la care prețuise întotdeauna persoana și metodele. Era mai slab decât ei și prin asta, în propriul său destin, tot ce cugetai Domnule ministru, spuse delegatul cel mai în vârstă, ținem să arătăm încă o dată statului bunăvoința noastră. Dar dacă nu există garanții, nu putem, față de acționarii noștri, să prevedem un credit consorțial mai ridicat decât totalul depunerilor de rambursat și garanta prin ceea ce vom lua înapoi de la afacerele sănătoase ale grupului. Dumnezeu știe că nu ținem la această restituire, că o vom face din respect față de interesele superioare ale statului. Domnul Damiral, nu pot decât să mă asociez, domnule ministru, cuvintelor pe care ți-a auzit. Ca și domnul de Morel, nu pot angaja instituția pe care o reprezint fără garanțiile de care a vorbit. N-aș putea o face fără a încălca principiile și tradițiile care au făcut din această instituție una din cele mai puternice din Europa. Principii și tradiții adeseori atacate care îi îngăduie însă să-și manifeste devotamentul față de stat când acesta face apel la ea, cum a făcut-o acum cinci luni. Cum o face astăzi, cum o va face, poate mâine. Frecvența acestor apeluri, domnule ministru, și hotărârea luată de a le da curs mă constrâng să cer garanțiile de care principiile și tradițiile ne obligă să le cerem pentru depunătorii noștri și grație cărora suntem la dispoziția dumneavoastră. Fără îndoială vom putea dispune de 20 de milioane. Reprezentanții se priveau consternați. Depunerile vor fi rambursate. Feral pricepea cum ce voise ministrul. Să dea satisfacție fratelui său fără să se angajeze. Să ramburseze depunerile. Să determine instituțiile să plătească însă cât mai puțin posibil. Să poată redacta un comunicat satisfăcător. Tocmeala continua. Consorțiul va fi distrus. Puțin îi păsa ministrului de prăbușirea sa dacă depunerile erau rambursate. Instituțiile vor obține garanția pe care o ceruseră. Câteva afaceri menținute ar deveni filiale ale instituțiilor. Cât privește restul, toate evenimentele din Shanghai... Se dizolvau aici, într-un nonsens total. Ar fi preferat să se știe jefuit, să-și vadă, supraviețuind în alte mâini, opera sa cucerită sau furată. Dar ministrul n-ar fi văzut decât frica pe care o avea de cameră. Astăzi n-aș făr nicio haină. În locul său, feral ar fi început prin a se servi de un consorțiu însănătoșit, pe care l-ar fi menținut apoi cu orice preț. Își amintri cu mândrie de cele spuse de unul din adversarii săi. Feral vrea ca o bancă să fie întotdeauna un tripou. Telefonul sună foarte aproape. Unul din atașați intră. Domnule Ministru, domnul președinte al consorțului la telefonul special. Spuneți-i că lucrurile se aranjează foarte bine. Nu mă duc eu. Ieși, se neapoi după o clipă, întrebă din priviri pe delegatul principalei branș franceze de afaceri, singura care era reprezentată acolo. Mustăți drepte, paralele cu ochelari e fața obosită. Nu spusese un cuvânt. Supraviețuirea consorțiului nu ne interesează deloc, spuse el încet. Participarea la construirea căilor ferate este asigurată Franței prin tratate. Dacă se va prăbuși consorțiul, se va înființa sau se va dezvolta o altă afacere și îi va lua succesiunea. Și această nouă societate, spuse Feral, în loc să fie industrializat, Indochina va împărți dividende. Dar deoarece ea nu va fi făcut nimic pentru Chiang Kai, și se va găsi în situația în care v-ați afla astăzi dacă n-ați fi făcut niciodată nimic pentru stat. Iar tratatele vor fi manevrate de o societate oarecare americană sau britanică cu firmă franceză. E limpede ca zilei. Căreia ai veți împrumuta de altfel banii pe care mi-i refuzați mie. Am creat consorțiu pentru că băncile franceze din Asia duceau o asemenea politică de răgaranții încât ar fi sfârșit prin a împrumuta englezilor pentru a nu împrumuta chinezilor. Am urmat o politică riscantă, e... nu îndrăzneam să spun. E limpede. E fere să tragem consecințele. Finanțele vor fi apărate. Până la 58 de miliarde pierdere și nu 58 de miliarde și câteva sute de milioane. Prin urmare să vedem împreună, domnilor, dacă binevoiți, cum va înceta consorțul să existe. COBE În reversarea luminii de primăvară, mai, prea săracă pentru a lua o trăsură, urcați spre casa lui Camă. Dacă bagajele lui Gisors erau grele, va trebui să împrumute ceva bani de la bătrânul Pictor pentru a ajunge la vapor. Plecând din Shanghai, Gisors îi spuzese că se refugia la camă. Sosind aici, îi comunicase adresa. De atunci nimic. Nici atunci când el a înștiințat că a fost numit profesor la Institutul Sunia sen din Moscova. Teamă de poliția japoneză? Mergea citind o scrisoare a lui Pei, care îi fusese predată la sosirea vaporului la Kobe, când își vizase pașaportul. A se posibilitatea să la pe tânărul discipol al lui Chen după moartea acestuia în vila în care se refugia să ia. Iar toți cei care au putut fugi din Shanghai vă așteaptă. Am primit broșurile. L-am văzut el pe Hemerlich, care se gândește la dumneata. E montator la o zina electrică. Mi-a spus, e prima oară în viața mea când muncesc știind de ce și nu aștept în răbdător să crap. spuneți -l lui Jesus că l-aștept. De când mă aflu aici, mă gândesc la cursul lui în care spunea o civilizație se transformă când elementul ei cel mai dureros, uminirea la sclav, munca la muncitorul modern, devine dintr-o dată o valoare când nu mai e vorba de a scăpa de această umilire, ci de a aștepta de la ea salvarea, nu de a scăpa de muncă, ci de a afla în ea rațiunea de a fi. Uzina care nu e încă decât un soi de biserică de pe vremea catacombelor trebuie să devină ceea ce a fost altă dată catedrala, iar oamenii să vadă în ea în locul zeilor forța omenească în luptă împotriva naturii. Da, fără îndoială. Oamenii nu au vreo valoare decât prin ceea ce au transformat. Revoluția trecuse printr-o boală cumplită, însă nu murise. Qiu și ai săi, vii sau nu, învinși sau nu, erau acei care o aduseseră pe lume. Mă voi reîntoarce în China ca agitator. Nimic nu s-a terminat acolo. Poate că ne vom reîntâlni. Mi se spune că cererea dumii a fost acceptată. Niciun cuvânt despre cen. Ea era de parte de a socoti fără importanța cele scrise, dar îi se păreau pline de intelectualism, după cum îi se păruse străbătut de intelectualismul fanatic al adolescenței, tot ceea ce îi comunicase despre cen. O bucată tăiată dintr-un ziar căzut din scrisoarea împăturită, ea o ridică de pe jos. Munca trebuie să devină arma principală a luptei de clasă. Cel mai important plan de industrializare din lume se află acum în studiu. E vorba de a transforma în 5 ani întreaga Uniune Sovietică, de a o face una din primele puteri industriale a Europei, apoi de a ajunge din urmă și de a întrece America. Această acțiune uriașă, Gisors, aștepta în picioare în pervazul ușii, în kimono. Niciun fel de bagaje în coridor. Ai primit scrisorile mele? Îl întrebă ea, intrând într-o încăpere goală, numai rogojin și tapete de hârtie, iar tăbliile, trase de o parte, descoperea întregul golfuleț. Da. Să ne grăbim. Vaporul pleacă înapoi peste două ore. Nu voi pleca, mei. Ia-l privi. Nu e nevoie să-l întreb cu ce dă ea. Se va explica. În self cel care întrebă. Ce ai de gând să faci? Voi încerca să muncesc în secțiile de agitatoare. Se pare că e aproape aranjat. Voi fi mâine la Vladivostok și voi pleca imediat la Moscova. Dacă nu se aranjează asta, voi munci ca medic în Siberia, dar m-am săturat să mai îngrijesc. Ca să trăiești tot timpul alături de bonafi, când nu faci toiul luptei, ai nevoie de un soi de har, iar în mine n-a mai rămas pic de harde, niciun fel. Iar apoi acum, aproape că nu mai pot să porta să vă pe cineva morin. În fine, dacă trebuie să o fac, e încă un mod al răzbuna pe Chio. Nu te mai răzbun la vârsta mea. Într-adevăr, se schimbase ceva în sufletul lui. Parcă se afla undeva, departe, despărțit, iar nu mai o că din el s-ar fi aflat în încăpere cu ea. Se întinse pe jos. Nu existau scaune. Se așeză și ea alături de o tavă de opiu. Dumneata, ce ai de gând să faci? Datorită lui Kama, sunt aici profesor liber de istoria artei occidentale. După cum vezi, mă întorc la prima meserie. Ea îi căută ochii uimită. Chiar în aceste momente, spuse ea, când am fost înfrânți din punct de vedere politic, când spitalele noastre au fost închise, se creează din nou grupe clandestine în toate provinciile. Ai nu vor mai uita că suferă din cauza altor oameni și nu din cauza vieților lor anterioare. Spuneai, s-au trezit resărind dintr-un som de 30 de secole în care nu se vor mai întoarce. De asemenea, spunei că acei care au dăruit conștiința revoltei lor la 300 de milioane de năpăstuiți nu erau simple umbre ale unor oameni care dispar chiar dacă au fost învinși, torturați, chiar dacă sunt morți. Acum sunt morți, continuă ea. Gândesc și acum așa mai, e altceva. Moartea lui Kyo nu e numai durere, nu e numai o simplă schimbare, e o metamorfoză. N-am iubit niciodată prea mult lumea. Kyo mă legat de oameni, prin el existau ei pentru mine. Nu doresc să merg la Moscova. Aș preda foarte prost cursurile. Marxismul a încetat să trăiască în mine. În ochii lui Kyo era o voință, nu-i așa? Dar între ei mei e o fatalitate și mă împăcam cu marxismul pentru că fatalitatea și neliniștea mea față de moarte se potriveau. Acum mai aproape că nu mai am niciun fel de neliniște. De când a murit Chio, nu mai îmi pasă dacă mor. Sunt în același timp eliberat și de viață și de moarte. Ce rost are să mă duc acolo? Să te schimb din nou, poate. Nu mai am alt fiu de pierdut. Nu-i plăceau deloc femeile pe jumătate virile. Nu-l mișca decât datorită dragostei pe care ea i-o purta lui Kyo, datorită dragostei pe care Chio i-o purta să Deși această dragoste spirituală și frământată în măsura în care o ghicea, îi era cu totul străină. El iubise o japoneză, pentru că îi plăcea duioșia, pentru că, după părerea lui, dragostea nu înseamnă conflict, ci contemplarea plină de încrederea unui obraz iubit, încarnarea muzicii celei mai senine, o gingășie fără margini. Își trase lângă el tava cu opiu, își pregăti pipa. Fără a -i spune nimic, ea îi arătă cu degetul unul din dealurile din apropiere. Sprijinindu-se unul de umărul celuilalt. Vreo de culi trăgeau o povară foarte grea și care nu se vedea cu gesturile milenare ale sclavilor. Da, spuse el, da. Totuși, continuă el după o clipă, fiți atenți, aceștia sunt gata să se lasă uciși pentru Japonia. Cât timp încă? Mai mult decât voi trăi eu. Gisors își fumase pipa pe suflate, deschise ochii din nou. Poți înșela mult timp în viața, dar până la urmă ea ne face întotdeauna să redevenim ceea ce trebuie să fim. Orice bătrân e o mărturisire să nu ne ascundem și, dacă viețile atâtor moșnesc în goale, e pentru că ele erau și înainte așa, dar o ascundeau. Numai că nici acest lucru nu mai are importanță. Ar trebui ca oamenii să poată ști că nu există o lume reală, că există o lume a contemplării, cu sau fără opiu, unde totul este zadarnic. Unde se contemplă ce? Poate că nu are altceva decât această deșertăciune. E mult. Kyo îi spusese lui Mai. Opiul joacă un rol mare în viața tatălui meu, dar mă întreb uneori dacă opiul o determină sau dacă justifică numai unele forțe care îl ne liniștesc. Dacă Chen, continuă gisor, s-ar fi trăit în forma revoluției, gândește-te că ar fi uitat fără îndoială omorurile sale. Uitat. Alții nu le-au uitat. Au avut însă loc două atentate de când a murit. Nu putea suferi femeile, așa că nu l-am cunoscut deloc. Cred însă că n-ar fi trăit departe de revoluție nici măcar un an. Nu există demnitate care să nu se temeze pe durere. Abia două auzise. Uitat, continua el. De când a murit Chiu, am descoperit muzica. Numai muzica poate sugera moartea. Acum îl ascult pe cama imediat ce începe să cânte. Și totuși, fără efort din partea mea. Ce mai amintesc? Dorințele mele și neliniștea mea, însă își pondera destinului meu, viața mea, nu-i așa? Privirea lui g de parcă ar fi urmărit gestul de uitare, se pierdă afară. Dincolo de drum, miile de zgomote de muncă ale portului păreau să se înapoieze odată cu valurile către Marea Strălucitoare. Ele răspundeau lumina mețitoare a primăverii japoneze prin întregul efort al oamenilor, prin vapoare, elevatoare, automobile, mulțime activă. Mai se gândea la scrisoarea lui Pei. În munca de o energie războinică dezlănțuită pe întregul pământ rusesc, în voința unei mulțimi pentru care munca devenise viață, se refugia morții ei. Cerul strălucea. Printre pin ca și soarele. Vântul care a ușor ramurile lune asupra trupurilor lor, lor întinse. Lui Gisor se părut că vântul îl străbătea ca un fluviu, ca timpul însuși, pentru prima dată, gândul că în el se scurgea timpul care, la apropia de moarte, nu-l despărți de lume, ce le ea într-o împăcare senină. Privea înghesuala de macarale de la marginea orașului, pache boturile și bărcele de pe mare, pulcurile de oameni de pe drum. Toți suferă gândea el. Și fiecare suferă pentru că gândește. În străfunduri, cugetul nu gândește omul decât în eternitate, iar conștiința vieții nu poate fi decât neliniște. Nu trebuie să gândești viața cu cugetul, ci cu opiul. Câte suferințe răspândite în această lumină strălucitoare ar dispărea dacă ar dispărea gândirea. Eliberat de tot, chiar de condiția de om, îngâia cu recunoștință Pipa, contemplând agitația tuturor acestor ființe necunoscute care înaintau spre moarte în lumina soarelui strălucitor, fiecare răsfățând în intimitatea sa cea mai secretă parazitul său ucigător. Orice om este nebun, mai gândea el, dar ce altceva e un destin omenesc dacă nu o viață de eforturi pentru a uni acest nebun cu universul? Îl revăzu pe feral, lumina de în noaptea cețoasă ascultând. Orice om visează să fie zeu. 50 de sirene se diara aerul în același timp. Această zi era ajuns de sărbătoare, iar munca înceta. Înainte de orice schimbare în port, oameni minuscul ieșiră ca niște cercetași pe drumul drept care ducea în oraș și îndată mulțimea îl acoperi, departată și neagră într-un vacan de claxoane. Patron și muncitori părăseau împreună lucrul. Parcă veni la asalt cu acea mișcare uriașă și neliniștită a oricărei mulțimi privite de la distanță. Gisors văzuse goana animalelor spre izvoare la căderea nopții. Unul, câteva, toate reprezindu-se spre apă, mânate parcă de o putere apărut odată cu tunericul. În amintire, opiul dădea lor cosmice o armonie sălbatică, iar oamenii pierduți în vacarmul depărtat al saboților lor îi păreau cu toții nebuni, despărțiți de univers, a cărui inimă, bătând undeva sus în lumina ce palpita, îi lua și îi arunca înapoi singurătății ca pe semințele unei recolte necunoscute. Străvezii, mișcându-se foarte sus, norii treceau deasupra pinilor întunecoși și se destrămau încetul cu încetul pe cer. Și îi se păru că niște petice de nori, tocmai acelea, erau exprese oamenilor pe care-i cunoscuse sau iubise și care erau morți. De suferință, veșnic pironite de ea însă și ca tot ce-i sorti morții. Dar chiar sângele, chiar carnea, chiar durerea, chiar moartea se destrămau acolo sus în lumină ca și muzica noaptea tăcută. Se gândi la cântecele lui Kama, și durerea omenească îi se părucă se înalță și se pierde ca un cântec al pământului. Asupra liniștii fermecătoare și fremătătoare și, ascunse întrânsul ca și inima, durerea stăpânită și închidea încet brațele neomenești. Fumezi mult?" întrebă ea. Îi pusese mai înainte întrebarea aceasta, dar el nu auzise. Privirea ei se întoarce înapoi în camera. Crezi că nu ghiceți la ce te gândești și îți închipui că nu știu mai bine decât tine? Nu crezi chiar că mi-ar fi mai ușor să te întreb cu ce drept mă judeci? O privi. Nu dorești deloc să ai un copil?" Ea nu răspunse. Dorința e de altădată îi se părea cum o trădare. Mai privi cu groază fața asta senină. Într-adevăr, îi se înfățișa parcă întorcându-se din adâncurile morți, străin ca un cadavru dintr-o groapă comună. În represiunea bătută asupra chineii istovite, în neliniștea sau în speranța mulțimii, acțiunea lui chio rămânea incrustată cu inscripțiile imperilor primitive la gura fluvilor. Dar chiar bătrânachină, pe care asemenea oamenii o aruncaseră fără drept de întoarcere în trecut, cu un bubui de avalanșă, nu era mai retrasă din lume decât sensul vieții lui Chiot pe fața tatălui său. El continua. Singura ființă pe care am iubit-o mi-a fost mult, să nu-i așa și vrei să rămână același. Crezi că dragostea mea n-a prețuit cât a ta? A ta, a care viață nici nu s-a schimbat măcar. Cum nu se schimbă trupul unui om viu care devine mort? El îi lua mâna. Cunozi cala. E nevoie de nouă luni pentru a naște un om și o singură zi pentru a-l ucide. Am știut-o atât cât poate fi știută și unul și celălalt. Mai, ascultă, nu e nevoie de nouă luni. e nevoie de 60 de ani pentru a crea un om, 60 de ani de sacrificii, de voință, de, de atâtea lucruri, și când acest om e gata, când nu mai are întrânsul nimic din copilărie, nici din adolescență, când e într-adevăr un om, nu mai e bun decât să moară. Ea îl privea pământie. El privea iară norii. L-am iubit pe Chio cum puțin oameni își iubesc copii, o știi. Continua să-i țină mână. O trase spre el, o luă între mâinile sale. Ascultă-mă, trebuie să iubim pe cei vii și nu pe cei morți. Nu mă duc acolo ca să iubesc, zise ea. El contempla golful minunat scăldat în soare. Ea își retrase mână. Pe cala răzbunării, să mai, întâlnești viața. Nu e un motiv să o chem. Ea se ridică, îi dă dumână în semn de bun rămas, dar el îi luă fața între palmele sale și o sărută. Chiu o sărutase tot așa în ultima zi, exact așa și niciodată de atunci nu i-a mai luat cineva capul între mâini. Nu mai plânde loc, acum spuse ea cu o mândrie amară. Ați ascultat Condiția umană Roman de Andrei Marot Traducere și studiu introductiv de Ion Mihăilanu Editura pentru literatură București 1965. Sorin Costache vă mulțumesc pentru atenție.